Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iz grada Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu as ala rasulillahi muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in U прошlom druženju smo spomenuli kako je Haris ibn Hisham pita Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako mu dolazi objave i kako je poslanik alaihi salatu wa sallam bez volumlienia, bez razmišljania odmah odgovorio Hishamu kako mu dolazi Opljavo ispitujemo, spominjemo je dva načina. Imam Buharija u ovom poglavlju, kao što smo rekli, želi da nam spomeni hadise koji nam ukazuju na to da je Allahu poslanik sallallahu alajhi wasallam doista iskren i doista govori istinu kada mu to Allahov, Allahov, kada mu to njegov gospodar objavljuje. Zatim Imam Buharija nakon ovog hadisa navodi još četiri hadisa koji idu u prilog ovoj, ovoj tvrdnji da je poslanik bez imalo sumje učinio ono što ukazuje da je istina. Da je istina njegova poslanica. Drugi hadis ili hadis nakon hadisa o, o pitanju Hišama jeste hadis koji nam prenosi Ayša radijallahu ta'ala anha. Ayša radijallahu anha kaže... Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, prvo sa čim je počela da mu dolazi objava bili su snovi. Istiniti, lijepi snovi. Poslanik spava, vidi u snu nešto, kaže Aisha radi anha, a ti se snovi obistine. A zatim je Allah dao da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, zavolio osamu, pa je išao u pećinu hira, osamljivao se i kako kaže ona, obožavao je Allah, odnosno činio je ibadet. Kakav je ta ibadet bio? Ne znamo. Neki učenjaci kažu da je to bio ibadet. Ono što je poslanik s.a.v. znao da uradi od ibadeta, da uči dovu, da ode na seđudu i to tome slično, dok drugi kažu da je poslanik s.a.v. razmišljao. Period objave, kako spominje Imam Beyhaki, trajao je nekih šest mjeseci a osama je počela negde pri Ramazana ili u samom Ramazanu. I onda znate šta se desilo u pećini Hira, te to nećemo spomenuti, ali ono što hoću da spomenem jeste šta se desilo nakon odlaska poslanika Ali Sora sa nama iz pećine Hire. Pećina Hira je udaljena nekih 8 km od kući Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa u Mekke. Kada se prestravio sa onim što mu se desilo u pećini Hira, kada mu je Džibrijel došao i rekao mu ući, čitaj. Poslanik, zabrinut, prestravljen, preplašen, vraća se kući svojoj ženi. I sad, da se pređe ti osam kilometara, treba Lijepih dva, tri, a možda i više sati. Svo to vrijeme poslanik, svala Allahu alijem u je u emocionalnom stanju gdje je prepadnut zbog onoga što mu se desilo. U takvom stanju ulazi u kuću. Dolazi svojoj ženi i kaže pokrijte me, pokrijte me. Ili umotajte me, umotajte me. Njegova žena, Hadidža radi Allahu anha, Poznajući svog čovjeka, čeka da se njen čovjek smiri nakon što je pokrila. Kada se smirio, pitalo ga je lijepo, blago, što mu se to desilo. On joj, kao što najbolji čovjek svojoj najboljoj ženi može reći priča tačno detalje što mu se desilo u pećinira. I kaže, bojao sam se za sebi. Bojao sam se po ispravnom mišljenju da sam poludio. Ovdje, u ovom trenutku, u ovom historijskom trenutku, dolazi podrška koja je trebala biti samo tu. Podrška Hatidži poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ona mu ni rekla: "Pazi, možda stvarno jesi malo nemoj svašta pričati." I onako si došao rastrešen u kuću. Ne, ona poznaje svog čovjeka, poznaje Muhameda sallallahu alaihi I Ona mu kaže: "Ne, tako mi Allaha. Allah tebe nikad neće ponižiti." Šta ti argument? Zašto ga Allah neće poniziti? Čime ga bodriš? Hatidža da ga Allah neće poniziti. Kaže, ti spajaš rodbinske veze. Ti pomažeš onoga koji nema ništa. Ti daješ siromasima. Ti spajaš rodbinske veze. Ti pomažeš onoga koji je na istini. To umiruje poslanike. Veza koju želim da uzmemo ili napravimo iz ovog događaja Iz, ove, iz ovog učvršćivanja i razumijevanja je imala, koje je imala atidžasa poslanikom, s.a.v. vezano je za naš svakodnevni život ili za naše živote. Mi živimo u sredini ili sredinama u kojima praktikovanje vjere nije često. Ono je u napredku. Hvala Allahu, ali nije često. I veoma često kada se neko od nas vrati vjeri. o je Odnosno kada počne da praktikuje osnovne propise vjeri. primjer kada momak ili čovjek počne obavljati namaz. Ili kada se žena ili djevojka pokriju, odnosno žele da primijene hijabu u svom životu. Ono što se dešava jeste da nemaju podršku od onih od kojih bi najviše trebali da imaju podršku. Od onih koji ih najbolje znaju. Često unutar porodice nailaze na iskušenje. Često unutar rodbine nailaze na odbojnost i odbacivanje. I u društvu također nailaze na odbacivanje. Nama kojima se To dešava tada najpotrebnija je podrška. Ova podrška, ako je ne nađemo kod nekoga ako nam je blizak u porodici ili među rodbinom ili među prijateljima, trebalo bi da je nađemo, bi da je nađemo kod onih koji su vezani za džami. Veoma često... Dođe čovjek prvi put u džami i osjeća se kao stranac u džami. Ili kad dođe na predavanje ili na neko druženje jer su okupljeni vjernici ili vjernice, ne nailazi ni na, kakvi, ni na kakav vid pažnji. Veoma često vjerujem da dosta ljudi koji kada bi našli podršku na takvim skupovima, da bi ih to učvrstilo i da bi bili bolji i da bi izdržali lakše na iskušenjima na koja najlaze u svojim porodicama. I zato ovo što je uradila Hatidža radijallahu anha sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam promijenilo je tok poslanstva. Olakšalo je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da prihvati objavu kako mu dolazi. I Hatidža radijallahu anha kada je umrla ta godina je bila Ne samo mjesec ili dan tuge, nego godina tuge. Šta je uradila Hatidža radijallahu anha sa svojim mužem Muhammedom s.a.v. nakon razgovora koji su tekli među njima predložila je da se ode kod Vereke ibn Neufela. Vereka ibn Neufel, kako stoji u hadisu koji spominjemo, naučio je mnogo iz evanđelja i knjiga Ehli Kitabija. I bio je veoma star. Otišli su kod njega, pa je vereka nakon što je čuo šta se desilo u poslaniku, s.a.v. rekao, to je namus, melek, koji je dolazio Musa u Alisa. Iz ovoga zaključujemo da i u predislamsko doba ljudi su se obraćali, za bilo kakve probleme stručnjacima koje su poznavali. Nisu išli sa svojim problemima bilo gdje već na prave adrese. Vezano za Hatidžu radijallahu anha, rašireno je mištenje kod autora sire biografije Allahovog poslanika, sellem, da je Hatidža, kada ju je poslanik, sellem, oženio, imala 40 godina. Kada se vratimo i pokušamo da vidimo izvor onoga što oni tvrde da je ona imala 40 godina, vidjećemo da ono ko to spominje jeste Ibn Sad u svojoj knjize Tabakatul Kubra, kada kaže da mu je njegov učitelj El-Oakidi rekao, pričao nam je, Munzir Ibn Abdullah, da je njemu pričao Musa Ibn Ukber, a on od Ebu Habiba, koji prenosi od Hakima ibn Hizama, radijallahu anhu, da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam je oženio Hatidju radijallahu anha kada je imala 40 godina. Međutim, prije toga, prije ove predaje, Ibn Sad u istom svom dijelu navodi drugu predaju, pa kaže, pričao nam je Hišam ibn Muhammed ibn Saib od svog oca, a od Ebu salih Od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da Ibn Abbas rekao, poslanik sallallahu alaihimu sallam, kada je oženio Hatijiju, ona je imala 28 godina. Međutim, jedna i druga predaja su neprihvatljive zbog toga što u prvom slučaju El-Wakidi je od onih koji su u struci nazvani metruk, odnosno skloni, Izmošenju laži u prenošenju hadisa, a tako je stanje i sa hišamom. Tako da se ove dvije predaje ne mogu nikako uzeti u obzir za potvrđivanje dobi koju je imala hadidža kada se udala za poslanika, sallallahu a.s. Tražili smo ili tražili su učenjaci dalje pa su vidjeli da je najtačnije što se prenosi po pitanju godina koliko je imala Hatiđa radijallahu anha kada se udala za poslanika s.a.v. jeste ono što bilježi Imam Hakim u svomu stedreku od Ibn Ishaka koji kaže Hatiđa je imala 28 godina kada se udala za poslanika s.a.v. doktor Ekrem El-Umeri navodi ovu predaju i kaže da je Hatija rodila poslaniku sallallahu alejhi ve dva sina i četiri kćerke, a žene od 40 godina teže mogu rađati. Tako da je naj ili najtačniji da Hatija radijallahu anha imala 28 godina kada se udala za poslanika sallallahu alejhi ve Zašto ovo spominjemo? Zato što ovo može da nam da jedan malo drugačiji uvid u to kakva je bila Hatija radijallahu anha kakav je odnos mogao da se odrazi kroz njen brak sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Nakon ovoga Imam Buharija je naveo predaje dva hadisa koji nam govori o tome kako je nastavila, nastavila dolaziti u objavu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa je spomenuo hadis džabira gdje poslanik alaihi wa sallam kaže kako se vratio na džebel Nur odnosno prema pećini hirapa, kako mu je došao Melek i kako mu je objavio sljedećih nekoliko ajeta, odnosno početak sure El-Muddesir, a zatim navodi hadis Abdullah ibn Abbasa u kojem nam spominje na koji način je to dolazila objava poslaniku, salallahu alaih selam, to jeste kada mu je Džibril dolazio, poslanik je, alaih salatu alaih selam, nastojao da brzo izgovori ono što mu govori Džibril pa je došla objava la ja tahrik bih lisane ke li ta'ajjala bih namujurti u izgovaranju Kur'ana ukazujući nam na to da je poslanik sallallahu alayhi sallam, iako mu je dolazila objava morao da nauči i uči od Cibrela ono što mu se prenosi zatim imam Buharija navodi važan hadis s kojim ćemo završiti ovo naše večerašnje druženje, koje nam govori o tome kako su neprijatelji gledali na poslanika ali i s salatu oselam kada su saznali da on za sebe tvrdi da je poslanik. A to je hadis koji nam prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma u kojem kaže da je Sufjan Ebu Sufjan došao u Bizantiju Konstantinopol gdje je pozvao ga bizantijski cart da ispita ko je taj čovjek ko se pojavio, koji se pojavio u Mekki i od kojeg mu je došlo pismo da on prihvati Islam. Pa je sazvao svotu koja je bila sa Ebu Sufjanom, koji se tu našao na trgovačkom putu, i pita ga pred drugima, pred svima ga pita. Postavljamo deset pismo. Važnih pitanja na osnovu kojih će suditi koliko je tačno da je poslanik s.a.v. ono što on govori istina. Kažem mu, pitao sam te, da li je on lošeg ili dobrog porijekla? Pa si rekao da je dobrog porijekla. Zatim sam te pitao da li je neko prije njega govorio ovo što on govori pa si rekao da nije. Zatim sam te pitao da li njega slijede siromašni i slabi ili ga slijede ugledni ljudi. Pa si rekao da ga slijede siromašni i slabi ljudi, slabašni ljudi. A tako je, kaže, stanje sa poslanicima. Pa sam te pitao da li se njihov broj povećava ili svanje. Pa si mi rekao da se povećava. Pitao sam te da li se iko od njih odmetnulo od vjere nakon što ju je prihvatio. Pa si rekao da nije. A tako je, kaže, stanje sa imanom vjerovanjem kada obuhvati srce. Pitao sam te, da li on kad je prekršio svoj ugovor, pa si rekao da nije. Pitao sam te, čemu vas poziva, pa si rekao da poziva da obožavate Allaha i da mu ne činite nikakav širk, da mu ne pripisujete druga, da spajate rodbinske veze, da obavljate namaz, da budete iskreni, da budete čedni. A kaže, to je ono u što su pozivali postanici. Zatim, Sufjan i Ebu Sufjan i njegova svita dobijaju naredbu da izađu. A kod Hirakla nastaje galama. Nastaje galama zbog onoga, zbog onoga kako je Hirakle primio vijest od Ebu Sufjana o poslaniku sallallahu alihimu sallam. Ebu Sufjan je bio najveći neprijatelj poslaniku sallallahu alihimu sallam. Ali ovdje nije mogao da iznese nikakvu laž da ne bi sebe osramotio. A zatim Hirakle nakon ovoga razmišlja i ide u Jerusalem. Kada su ga vidjeli u Jerusalemu, kažu, ne znamo, ne znamo da si tako zabrinut ikada bio. Nakon što su ga vidjeli, kaže, sanjao sam. Sanjao sam da narod koje, kojeg vodi čovjek narod koji se obrezuje da će taj čovjek uzeti vlast kažu oni ne trebaš se bojati jedino se jevreji obrezuju možeš narediti da ih sve popiju pa je u tome je dok je on razgovarao sa tim dalekanim u jerusalemu došao jedan čovjek i djelovali su mu čovjeka koji je donosio vijest o tome kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto uradio Na je da ispitaju tog čovjeka i David da li se obrezuje. Kad su vidjeli da se oprezuje sunneti, on da je Herakle zaključio da vladar koji će odnijeti pobjedu jeste poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga Herakle piše svom prijatelju u Rumeini ili Rumiji gradu koji odgovara i ima isti zaključak kao Herakle da doista onaj koji će ponijeti vlast jeste poslanik Mohamed s.a.v. Nakon toga Herakle ide u Homs na, po, na putu prema Konstantinopolu. U Humsu naređuje da se svi velikani skupe u njegovom dvorcu. Kada su se skupili, zatvorio je vrata i rekao imu narode Bizantski. Ako hoćete da slijedite pravi put, ako hoćete spas, ako hoćete da zadržite vlast, onda morate slijediti ovog vjerovjesnika koji se pojavio. Kad je to rekao, ljudi su pohrljili prema vratima. Kad su vidjeli da su vrata zatvorena, da nisu mogli izaći, jerakle je naredio da se vrati. Kaže, ono što sam malo prije rekao, bilo je samo da ispitam koliko ste vi privrženi svojoj vjeri a sada vidim da ste doista privrženi kaže Zuhri koji nam prenosi ovaj hadis i to je ono posljednje na čemu je Herakle umro tako dakle, Herakle nije prihvatio nije prihvatio vjeru nije prihvatio vjeru islam iako je kao velikan znao dobro da je istina poslanstvo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem imao je sve argumente da ga prihvati kao poslanika Onaj onaj čovjek kojeg i prijatelji i neprijatelji cijene u onome što on radi nije isto kao čovjek kojeg cijene samo njegovi prijatelji, a njegovi neprijatelji znaju sasvim druge stvari o njemu. Za razliku od poslanike, sallallahu alaihi sallam, od koga to nije slučaj. Isto je bilo ono što su pričali i prijatelji i neprijatelji, neprijatelji o njemu, jer poslanik, sallallahu alaihi sallam, nije je imao nikada dva lica i sve ono što je govorio bilo je istina Molim uzvišenog Allaha da ovo bude korisno i da nam bude lijep uvod za ono što dolazi poslije ovoga od važnih stvari koje su za nas i te kako i te kako isključivo bitne kada budemo govorili o nastavku šta to Buhari nama prenosi od poslanike, sallallahu alaihi ve sellem. Zahvaljujem vam se, što ste se priključili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.